Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wrestling Takeover Podcasts und speziell heute zu einer neuen Ausgabe von Spotlight On. Und für die, die sich fragen, was ist denn dieses Spotlight On, von dem der Hirse-Mann redet? Was ist denn das? Was sagt denn der Hirse da für Sachen? Aha, Spotlight On ist bei Wrestling Takeover Podcasts ein sozusagen Unterpodcast. Und ich werde hier... Wie gesagt, ein Spotlight, einen äh, Scheinwerferlicht auf ein spezielles Thema werfen. Und dieses Thema ist heute das, äh, der Überblick des WWE-Rosters. Und ja, bevor wir hier äh, lange vom Thema abschweifen und nur herumfasen, fangen wir gleich mal mit dem Raw Roster an und durchlaufen gehen. Und ich sage immer meine eigene Meinung dazu und was man ändern kann oder ob es eben so passt. Und beim WWE Roster des Raw Brands haben wir den Channel Manager John Laurinaitis und seine Einstellung aktuell ist Heal und meine Meinung dazu ist, dass ich ihn äh, unterhaltsam finde. Er ist ein super Charakter im WWE TV und ich mag es einfach, wenn man vor allem bei Raw einfach mal einen Heal GM hinpackt und irgendeinen Face auswählt, der diesen sozusagen bekämpft und ja... Hill-Charaktere, vor allem in diesen Rollen, wie Channel Manager, gefallen mir sehr gut. Und John Reiner ist super, wie er ist, nur er sollte dann, oder sollte sich dann nicht so oft versprechen, wie er es in letzter Zeit macht. Dann haben wir den Assistenten von Yves Torres, Theodore Long als Face, und ja, da, was kann man da groß sagen, ähm, ja, er ist eigentlich irgendwie unterhaltsam und passt so in dieses sozusagen Unterdrückungsstable von Lanaides Otango und Eve rein. Dann Chief Operating Officer und Teilzeit-Superstar Triple H. Face. Ja. So Triple H muss ich sagen, er müsste wenn dann nicht so oft rauskommen. Er sollte wenn dann nur so oft rauskommen wie es Vince McMahon selber gemacht hat. Nur wenn irgendetwas Großes ansteht, was der GM nicht Äh, unter Kontrolle bringen kann, dann kommt einfach mal der sozusagen Chef des Ganzen heraus und sagt so. Haut mal auf den Tisch und sagt, so geht das lang und dies und das. Ja. Aber ich finde, Triple H ist immer noch ein toller inneren Charakter und auch office Charakter. Und er macht seinen Job wirklich gut. Dann kommen wir zu den Superstars, den richtigen Superstars. Zum Face Alex Riley. Da muss ich sagen, der Mann... Wird total falsch eingesetzt. Ist es schon okay, wenn man ihn wie bei Raw in ein, in ein Backstage-Segment mit Big Show steckt. Oder auch mit CM Punk reden lässt. Ja, sowas kann man machen. Aber man sollte ihn dann doch lieber von Superstars wegbringen. Ab zu NXT. Dort eine schöne Storyline. Kann auch gegen Johnny Curtis. Der hat ja auch nichts zu tun eigentlich. Kann er antreten und einfach mal öfter siegen lassen. Und ich würde ihm vorschlagen, einen... einen äh Einen Draft zu machen, zu SmackDown. Einfach mal zu SmackDown zu gehen, denn da... Da war er ja mal, aber... The Miss hat ihn durch diesen... Ja, wie nennt man das? Ausbildungsvertrag, sag ich jetzt mal. Wieder zu Raw bekommen. Ja. Alex Riley sollte man besser einsetzen. Der Mann hat es auf jeden Fall drauf. Und könnte auch ins Main Event, wenn nicht... Naja... An World-Teilniveau könnte ich mir sogar vorstellen. Vielleicht erstmal den... IC oder United States Titel oder Tag Team Titel gewinnen lassen, also das würde mich dann schon sehr freuen, denn der Mann hat viel Talent und dieses muss man einfach mal erkennen dann haben wir Big Show der zum Heal geturnt ist letztens und auch irgendwie vom Smackdown in den Raw Brand gerutscht ist wo ich sagen muss, Big Show als Heal grandios, finde ich echt klasse und ich finde es auch gut, dass er bei Raw ist denn bei Raw kann er viel mehr Eindruck schinken, schinden zum Beispiel weil Raw einfach das Flaggschiff der WWE ist und er dort aktuell als Heal besser aufgehoben ist, denn als Face würde er bei Raw nicht sonderlich auffallen. Dann haben wir Brock Lesnar, auch ein Heal und ja, der Mann hat ja nur begrenzte Auftritte und man muss sagen, dass man ähm, mir gefällt die Darstellung von Brock Lesnar, auch Weil er sozusagen als Monster schon in den Anfangszeiten dargestellt wurde, aber er kann sich halt eben nicht mehr so oft blicken lassen, da er ja nur eine best äh, bestimmte Anzahl von Aufträgen, äh, nein, Auftritten in seinem Vertrag hat und diese absolvieren muss und mehr auch nicht darf. Ja. Aber bei Raw ist er gut aufgehoben und ich hoffe, man macht die Storyline Triple H gegen Brock Lesnar wieder relevant in den nächsten Wochen und zeigt einfach mal ein paar Einspieler oder Triple H mal, wie er über seine Verletzung redet und so weiter. Dann haben wir Brodus Clay, den Face. Das ist etwas schwierig, denn Brodus Clay ist bei Raw vertreten, so wie bei Smackdown. Und meines Erachtens nach sollte man ihn entweder nur zu Raw oder nur zu Smackdown bringen, wobei ich ähm, ihn zu Smackdown stecken würde, denn bei Smackdown fallen solche Charaktere dann doch irgendwie mehr auf und bei Raw geht er auch, äh, obwohl er solch eine Statur hat, einfach irgendwie unter. Ja, dein nächster Superstar wäre dann CM Punk. Der gute CM Punk. Der WWE Champion und Face. both Clay's Hour and Face, also nur um dies anzumerken. Und CM Punk gefällt mir aktuell gut. Man hat alles richtig gemacht, ihn zu Raw zu stecken und ihm diese im Sommer... 2011, diese Storyline zu geben mit der äh, ganzen Geschichte rund um John Cena, Vince McMahon und wie alles dabei war. Ja. CM Punk ist meines Erachtens noch Company Guy Nummer 2, denn er gewinnt alles, muss man auch anmerken. Was natürlich in seinem äh, Standpunkt, wo er aktuell steht in der WWE, nicht unbedingt, äh nicht unbedingt ja, überraschend ist. Genau das war das Wort. Und mir gefällt er lieber. Als Tweener oder als Heal, obwohl ich den Tweener jetzt schon bevorzuge. Aber als Face kann er natürlich auch überzeugen. Dann haben wir Chris Jericho, von dem ich jetzt nicht weiß, ob er noch in der WWE ist oder nicht. Er war bzw. ist Heal und ja. Sein Run war scheiße, muss ich mal so sagen. Die Videos waren großartig, die hatten gar nichts mit ihm zu tun. Und hat alles verloren und ja. Chris Jericho, komm bitte irgendwann wieder zurück, aber wenn dann richtig. Dann haben wir... den guten... Entschuldigung... den guten Kurt Hawkins Heal Da kann ich genauso Tyler Rex Heal erwähnen denn er ist sein Team partner Die beiden sind öfters bei NXT Superstars zu sehen und sind aktuell Teil dieser People Power Bewegung Man weiß noch nicht, ob die immer noch aktiv ist ob diese... Superstars immer noch in dieser People Power vertreten sind, also keine Ahnung. Aber ich hoffe, dass man Kurt Hawkins endlich mal als Einzelwrestler pusht. Denn er hat sehr, sehr viel Talent. Also wenn man seine Matches sieht, sind die, die sind echt grandios, oftmals. Und im Tag Team mit Zack Ryder hat ihm gut gefallen. Auch im Tag Team mit Vince Archer war, okay. Und das Tag Team mit Tyler Rex ist auch super. Aber man müsste ihn einfach mal in die mid pushen. Und ja, er könnte dann einfach so ein Naja, das Gimmick weiß ich jetzt nicht, welches man ihm geben möchte. Ähm, ja. Äh, da es genauso wie bei vielen, wie auch vorhin. Alex Riley, der hat ja auch nicht unbedingt ein Gimmick. Also bei Alex Riley könnte man das save in My Face Gimmick noch mehr ausbauen, aber beim Kurt Hawkins es schon schwer. Ja, da weiß ich jetzt auch nicht auch, auch nichts. Dann haben wir Superstar und Legal Advisor des GMs, David Tanker. Heel. Und ich muss sagen, David Tanker im Ring. Okay, muss man nicht sehen, aber sein Charakter ist echt super und, ja, er ist gut aufgehoben, wenn er vor allem nicht im Ring ist und Backstage zu sehen ist. Dann haben wir Dolph Sigler Heal. Meines Erachtens nach bei Raw total viel am Platze, außer man bringt ihn zu SmackDown, da könnte er endlich mal aufblühen und, ja, bei SmackDown sind ja aktuell eh nicht so viele Top-Stars oder so vertreten, da könnte er leicht mal in den Main Event Oder auch ins Titelgeschehen um den World Title mit eingreifen und ja. Golfstidler's Gimmick des Showoffs ist einfach nur großartig. Ja, ist immerhin großartig, ja. Sollte ins Main Event. Bei Raw kann er auch ins Main Event, meines Erachtens. Nur bei SmackDown würde es halt irgendwie nicht so untergehen. Und dann haben wir Epico. Epico und Primo, beide Heels. Tag Team gefallen mir gut. Entweder bei Raw, SmackDown. Es ist mir egal, wo sie sind. Aber weil ihr Tag Team ist ja eigentlich vom Brand ein, irgendwie nicht so abhängig ein Tag Team zu haben. Ja, ich finde die beiden gut im Ring und haben auch ein schönes Gimmick. Und dann haben wir Evan Bourne, der glaube ich bald entlassen werden könnte. Ist ein Face und meines Erachtens noch bei Raw total unter Wert verkauft. Eigentlich immer unter Wert verkauft. Und er sollte dann lieber zu Superstars oder NXT und oder zu SmackDown und dort einfach mal Intercontinental, Tag, Intercontinental Champion werden. Weil bei Raw geht es total unter. Dann haben wir Jack Swagger. Den Heal. Die All American American. Und hier muss ich sagen, dass mir Jack Swagger gut gefällt. Nur hat er mir noch besser bei Smackdown gefallen. Und man sollte ihn auch von Raw wegbringen. Und ihn zu Smackdown stecken. Sein Gimmick ist gut. Seine Ringenleistungen sind auch super. Und nur am Brand halt. pockets. Dann das Face von Raw. Wie ich es gerne sage. John Cena Face. ja. John Cena's Gimmick ist ja ausgelutscht. Aber man braucht auch eigentlich, jede Company hat fast so einen, ja, äh, Vorzeigemann, wie es von TNA vielleicht der gute AJ Styles ist, weil den kennen ja da die meisten. Oder auch ein Jeff Hardy, der ja im Charakter auch ein Vorzeigemann ist. Und John Cena, ich finde, naja, wäre er weg, für, äh, würde er etwas fehlen. Und ja, gut so wie es ist, vielleicht noch ein bisschen, er, er lacht einfach zu viel, finde ich. Er sollte einfach mehr aus sich rausgehen und mehr aggressiver wirken und so. Aber bei Raw, also bei Smackdown, ich möchte ihn einmal, einmal möchte ich ihn bei Smackdown sehen. Aber bei Raw ist er auch gut untergebracht. Dann haben wir JTG. Heal. Der gute Mann sollte nur noch bei NXT und Superstars auftreten. Oder zum Smackdown-Brand wechseln. Oder eben in ein Tag-Team kommen. Denn er ist ein guter Tag-Team-Wrestler. Als Einzelwrestler geht er bei RAW unter. Nur Jobber und bei Smackdown könnte man ihn so in die anderen Midcard reinholen. Und sein Gimmick, sein neues Gimmick sozusagen, finde ich auch gut. Kane Heal. Einfach nur großartig, der Mann. Bei Raw ist der total gut am Platz aufgehoben mit seiner Maske, die geht ab wie nochmal was. Das Gimmick ist klasse, seine indringleistungen sind auch gut. Und ja, einfach nur klasse, der Mann. Dann haben wir Kofi Kingston, Face. Also der Mann geht im Tag Team mit Arturve unter. Leider. Ich würde mir so stark wünschen... Dass er mal wieder zu Smackdown kommt und da mal wieder herumspringen darf. Weil bei Smackdown hat er mir auch gut gefallen. Sein Gimmick, ich, ich weiß nicht, irgendwie etwas fehlt, aber so ist es eigentlich auch nicht schlecht. Dann haben wir Mason Ryan, Face, Muskel, Mann, Muskelprotz. Mit dem kann ich nichts anfassen, anfangen. Den sollte man entlassen und gut ist Michael McGillicuddy. Hil, bitte, bitte weg von Raw mit dem Mann. Nur zu NXT, Superstars und SmackDown stecken. Nicht mehr bei Raw. Denn bei Raw ist er eh fast nicht. Oder wenn, dann verliert er nur. Und der Mann hat so viel Talent. Hat so einen ja, natürlichen Superstar-Look. Könnte so viel erreichen in der WWE. Und es liegt nur an einem Wechsel zu SmackDown. Ja. Ja, das ist eigentlich alles, was ich zu mehr Gildigkeit zu sagen habe. Sein Gimmick gefällt mir gut. Seine inneren Leistungen sind auch... Echt super klasse. Dann haben wir Rey Mysterio. Face. Rey Mysterio. Der Mann sollte nicht bei Raw sein. Rey Mysterio ist schon ein Teil der Smackdown-Geschichte und wenn Rey Mysterio seine Karriere beendet und dies bei Raw, dann fehlt irgendetwas in seiner, seinem Karriereende. Denn er war bis jetzt immer bei Smackdown fast und hat dort auch, dort auch große Erfolge gehabt. Und ich hoffe einfach, dass die WWE ihn wieder zu Smackdown schickt und Ich hoffe so stark, dass er wieder Intercontinental Champion wird und einmal eines Tages wieder den World Heavyweight Champion-Titel um seine Hüfte schnallen darf. Aber sein Gimmick und seine Endingleistungen sind gut. Dann haben wir r Face. Also ich finde Lil Jimmy ist. Er war mal lustig, aber aktuell der Lil Jimmy legt mich nur noch auf. Und r sollte von diesem Gimmick weg, wenn er es nicht schafft. Bitte entlass den Jungen. Oder ja. Also Artroof, wenn er jetzt, oder, naja, ich will das alte Gimmick wirklich nicht auch wieder sehen. Das Hill-Gimmick war gut. r könnte sowas wie ein Komediant ohne Lee Jimmy sein, wenn dann. Aber ich finde ihn einfach unerträglich aktuell. Genauso unerträglich ist an manchen Stellen Santino Morella. Face. Und ich finde Santino Morella nur manchmal unerträglich. Und ich würde vorschlagen, ihn bei Raw und SmackDown zu zeigen. Denn dann haben die Leute immer was zu lachen und mit ihm kann man einfach gute Sachen machen. Oder auch einfach mal ihn squashen lassen. Ja, also gut, dass man mit Santino macht. Dann Tensei. Heal. <lacht> Tensei geht aktuell unter, finde ich. Man hat Big Show, Brock Lesnar, Brodus Clay, Ryback und Tensei. Zu viele und fast alle sind bei Raw, muss man auch anmerken. Vielleicht hätte es noch mehr Impact gebracht, wenn er bei SmackDown gewesen wäre, aber ich finde es nicht schlecht, dass er bei Raw ist, denn bei Raw kann er viel mehr machen und viel größer herausstechen. Also, seinen Charakter finde ich super. Ich finde ihn auch an sich super und ja, finde ich gut, dass man mit Tensei macht. The Miss Heal. The Miss Heal. Entweder man baut ihn wieder auf, nach seinem Marine 3 Film, oder man schickt ihn zu SmackDown und lässt ihn da was machen. Ich weiß nicht, was man mit dem Jungen anstellen will. Er war Super WWE Champion. Er ist auch immer noch irgendwie ein Main Eventer, der zwar immer verliert, aber du kannst ihn reinstecken und er drawt, er zieht Heat. Das das ist irgendwie komisch, aber er hat es an sich drauf. Ja, der Mist, ich finde ihn super, super Charakter, gute Leistungen und total unter, äh nicht unter bewertet, sondern total ähm, falsch eingesetzt. Dann haben wir noch Face, Zack Ryder. Wenn da auch bald nichts mehr kommt, dann bitte zu SmackDown mit dem Jungen. Zack Ryder hat so viel Potenzial, das Gimmick, ich find's immer noch super. Man sollte irgendetwas drauf machen, aber nicht das, was sie machen, ihn immer zu squashen. Ja, auf die Divas kann ich auch schnell eingehen. Beth Phoenix ist klasse, Yves klasse, Kelly Kelly ist okay, Karma ist klasse. Dann Begleiter von Hortense Sakamoto ist klasse, Managerin von Jack Swagger nun anscheinend nur noch, Miki Guerrero ist klasse. AW Manager von Epico, Primo und Rosa ist klasse. Cameroon und Naomi machen ihre Arbeit gut. Ähm Backstage Interviewer Josh Matthews und Scott Steinfeld sind gut. Ringsprecher Josh in Roberts ist gut. Und Kommentatoren Jerry Lawler und Michael Cole. Sie sind gut irgendwie, aber irgendwann hat sich das auch mal ausgedient. Also irgendwie bringen sie nicht mehr viel. So, äh, ich weiß jetzt nicht, äh, oh, sie macht nicht unbedingt so viel was jetzt unbedingt zu erwähnen ist. Dann kommen wir schon zum SmackDown-Brand. Der ist gar nicht so groß, glaube ich. Chair Manager, John Ryanard ist Assistent von Eve. Theodolong, Superstar, Alberto Del Rio, Heal. Also ich finde es klasse, dass man hier Alberto Del Rio zu SmackDown gesteckt hat. Bei Raw ging er unter, bei Raw war er kein richtiger im Event mehr und hat auch keinen Halt mehr gehabt. Bei SmackDown kann er aufblühen und ich finde seinen Charakter, seinen Charakter gut. Mit dem Ringsprecher ist alles klasse, gute Ringleistungen, super, dass er bei SmackDown ist. Antonio Cesaro, bürgerliche Name Claudio Casanoli, haha, müsste manchmal was sagen. Und der gute Mann wird als Heal dargestellt. Niemand, man ihn in die Shows gebracht hat, einfach super, klasse, ich finde den Mann toll, er hat gute Ringleistungen, super Gimmick auch, das Gimmick gefällt mir ganz gut. Und ja, bei SmackDown, gut. Hätte man ihn zu Raw gebracht, wäre er untergegangen. Dann haben wir Camacho, Heal. Sozusagen Superstar und Begleiter von Hunico. Hunico, Camacho in ein Tag Team und bei, bei Smackdown lassen. Das Gimmick genauso lassen und die Sache hat sich geritzt, denn so werden die beiden äh, nur noch verjobbt und im Tag Team könnten sie überzeugen. Dann haben wir Christian, Face, der Intercontinental Champion. Mir gefällt es, dass er wieder Face ist, weil als Heal dieses One More Match, My One More Match. Ja, yeah, you got your one one match against James Snow. I won the one match, title Match. Dieses alles hat alles hat mich aufgeregt. Das hat mich alles wie nochmal genervt. Guter Satz. Und ja, als Face finde ich ihn einfach grandios. Gute Indianleistung, das Gimmick wird nie alt, ist ein super Gimmick. Und bei Smackdown gut. Werde er bei Raw, was er ja äh, noch ECW war, werde er wieder untergenommen. Dann haben wir Cody Rhodes. Heel. Grandios, der Junge. Grandios. Bei Raw früher mit der Legacy untergegangen. Jetzt bei SmackDown blüht er auf. Seinen ersten Frühling sozusagen. Seinen zweiten, keine Ahnung. Und, ja. Der Mann hat ein klasse Gimmick und bei SmackDown gut am Platz. Daring Young und Titus O'Neill zusammen äh, im Tag Team. hier. Also ich finde ihr Gimmick echt grandios. Millions of Dollars. Millions of Dollars. Millions of Dollars. Millions of Dollars, sage ich nur. Ein super Gimmick. Zwei tolle Typen, klasse Charaktere, super Tag Team bei Smackdown, gut am Platz, passt. Damien Sandow, Heal, klasse Gimmick, also der Mann ist einfach eine Bereicherung für den Smackdown-Rost. Er, er macht jetzt so viel Interessantes schon und er hat es einfach nur drauf. Bei FCW hat er auch solche Sachen gemacht und bei Smackdown, bei Raw, genauso würde er untergehen. Bei Smackdown einfach klasse, solch einen, einen lebhaften Charakter zu bringen. Dann kommt er. Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Daniel Bryan Hill. Grandios. Bei Raw früher untergegangen. Seitdem er bei SmackDown ist, hat er einen, ja, einen Superstart hingelegt. Aktuell der Beste für mich im ganzen SmackDown-Roster. Ja. Der Beste im ganzen SmackDown-Roster. Der Mann hat es einfach nur drauf. Der hat das alles in sich und der kann gute Promos halten und ist super im Ring. Und weiß der Gott noch was alles. Also diesem Mann nicht, nie, wenn dann zu Raw da wieder untergehen bei Smackdown. Außer, naja, er ist ja jetzt eh fast schon bei Raw. Aber ich weiß nicht, wenn die CM Punk Fede ja vorüber ist, ob er dann noch bei Raw Halt findet. Also bei Smackdown kann man ihn immer bringen und er ist einfach nur klasse. Dann kommen ein paar Problemfälle. Das werden 1, 2, 3, 4, 5, 6, nein 5. Fünf Problemfälle an einer Reihe. Der erste wäre Drew McIntyre-Heal. Gut, dass man ihn von Roger SmackDown geholt hat. Schlecht, dass man ihn nie bringt. Der Mann hat mit dem Chosen One-Gimmick. Ein, ein solch grandioses Gimmick. Und dies kannst du sogar sagen, er ist der Chosen One von John Laurinaitis, Nicht von McMahon mehr, der ist ja weg, sondern von John Loyal Also das würde mir dann schon gefallen. Und Drew McIntyre ist ein klasse Charakter, guter Worker und man muss ihn öfters bringen. Isekiel Jackson Face. Ich weiß nicht, was man da macht. Als Face kommt er gut an. Ich finde ihn jetzt nicht schlecht. Er hat einen, eigentlich gar keinen Charakter als Face. Als Healer hat er noch den Zerstörercharakter. Ich würde ihn zum Heal-Turnen. Und gut, dass man ihn von Raw wieder weggebracht hat, abzusmacken. Und ich würde ihn Heal turnen lassen. Und ja, einfach mal ein paar Leute zerstören. Weil als Face kommt er nicht an und Isekiel Jackson, wenn man sich den ansieht, dann. Meint man, der kann ja gar nicht verlieren. Ja, das ist wohl nicht der Fall, denn er verliert meistens. Dann haben wir Heath Slater. Meiner Meinung nach, äh, pff, der, ich finde den Mann gut. Man sollte ihn, wenn dann, in den Opener von Smackdown oder bringen. Also man sollte ihm jetzt nicht äh, Intercontinental-Titel-Welt-Titel -Titel geben. So weit ist der Mann nicht. So weit wird er auch nie kommen, glaube ich. Aber im Tag Team mit Justin Gabriel war er echt klasse. Er ist ein guter Tag Team also da kann man ihn auch reinstecken. Da hätte ich nichts dagegen. Oder einfach wie jetzt bei Smackdown. Ähm, ja, das gefällt mir gut, was er macht. Und bei Raw ist er auch runtergekommen. Dann Jimmy und Jey Usos, die Usos Face. Und ähm, falsch eingesetzt, beide bitte irgendwann zu Tag Team Champions. Bei Raw waren sie gut. Und bei Smackdown überzeugen sie mich noch mehr, das passt. Jinder Mahal, Heal. Jinder Mahal Die Great Khalifa, der war gut Man hätte das Gimmick viel weiter ausbauen müssen Man hätte das Jinder Mahal gimmick äh, so als den reichen Inder darstellen müssen, aber leider aktuell nichts und er hat nur eine Truhe für seinen ja, nehmen wir für seinen Hut, sag ich mal und ja da ist nicht viel los bei Jinder Mahal und Mir fehlen hier auch ein bisschen die Worte. Er ist nur Jobber und bitte, bitte bevor das alles, bevor da irgendetwas, nichts passiert, entlass den Mann einfach. Da hat er bestimmt mehr davon. Naja, der hat zwar sein Paycheck, also keine Ahnung. Dann haben wir noch Justin Gabriel Face. Klasse Gimmick, klasse Mann, super inneren Talent. Bei dann brüder auf, finde ich gut. Gleiches gilt für Mark Henry, Heal, klasse Gimmick und ich hoffe, der kommt nochmals nach seiner Verletzung zurück. Und bis jetzt letztens war er der beste Heal bei SmackDown, muss ich sagen. Dann haben wir Randy Orton Face. Randy Orton müsste irgendwie etwas an seinem Charakter ändern, denn er hat den gleichen Charakter, wie er als Heal auch hatte. Nur, dass er jetzt bejubelt wird. Aber so finde ich ihn gar nicht schlecht. Auch der Charakter an sich ist nicht schlecht, nur die paar Sachen. Und ja, Randy Orton, ich finde ihn gut. Er gewinnt zwar wie Cena und auch schon wie CM Punk anfängt zu oft, aber... Was will man machen? Randy Orton bei Smackdown gut. Äh, aber er kann genauso gut bei Raw sein. Seien wir mal ehrlich, es stört keinen, wo Randy Orton ist. Er ist immer einer, der wo oben mitspielt. Dann haben wir Ryback Face. Ryback. Man kann jetzt mal sagen, er haut alle weg. Und ich finde das Gimmick eigentlich gut. Nur ich hoffe mal, dass man da eine gute Fede kommen lässt. Wenn nicht, ist, ja, dann war es das für den guten. Jip, jip, jip. Es gibt Sheffield. Also. Ryback, ich finde ihn gut. Und er hat, macht auch äh, seinen Job sehr gut und so wie als Maschine dargestellt bei SmackDown super. Dann haben wir Seamus, Face. Der Mann war bei Raw. Dort ging er zuletzt dann unter bei SmackDown. Blüte auf. World Champion nur, ich finde. Der Mann. Ich, ich kann das nicht abhaben, wenn, wenn der immer, immer jeden weghaut. Immer alles gewinnt. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Schluck auf. Und äh, Auch jeden Backstage bull gewinnt, das ist einfach nur schrecklich. Also der Mann sollte man öfters verlieren und nicht so als der Überface dargestellt werden. Dann haben wir Sinkada Face. Wenn der Mann nicht zu so oft botchen würde. Wenn er nicht zu so oft etwas falsch machen würde, wäre er gut. Bei Facebook. äh Facebook. <lacht> bei SmackDown kommt er besser an als bei Raw. Beziehungsweise findet sich besser einfindig. Und er gefällt mir auch bei SmackDown besser. Teddy Biasi Face. Puh, jetzt geht's an. Teddy Biasse Posse Gemick finde ich gut. Man müsste ihn nur so als irgendwie den, den, den Schnöseljungen vom Million Dollar Man, sollte man ihn darstellen, von mir aus wieder auch den Million Dollar Titel zurückbringen und ihn dann einfach face turnen. Bei Smackdown würde er da gut ankommen, wie, weil bei Raw ist er ja nicht so gut angekommen, wie mal Hill war. Aber der Mann ist ein echtes Talent. Ich finde seine Innenleistungen super und man sollte ihn wieder... Besser einsetzen. The Great Khalif Face. Der Mann ist ein Charakter, der Mann sollte bitte wieder hielt werden, wenn man was draus machen will. Wenn nicht, bitte einfach, einfach nur entlassen. entlasten, den Mann, der, der kann doch nicht mal ge äh, geradeaus gehen. Ist doch schlimm anzusehen. Ja. Bei Raw könnte ihn auch reinstecken. Ist egal. Einfach nur als Heal und wenn nicht, dann weg damit. Dann wird Trent Barretta Face. Trent Barretta, bitte nur noch zu, äh, zu raw Nein, zu, zu Superstars und NXT, weil ich finde, dass er ein gutes Ending-Talent ist. Das Gimmick könnte man noch mehr ausbauen mit dem Dude und so. Also bei Smackdown kommt, ist er schon mal besser dran wie bei War. Und ich hoffe, er findet auch mal irgendwann in einem Tag Team. Er könnte ja ein Tag Team mit Justin Gabriel machen, das würde mich auch nicht schämen. Oder Yoshitatsu, der da noch kommt. Ja, das würde mich dann sehr freuen wenn dieser Mann endlich mal was zu tun bekommt. Tyson Kidd Face. Das Gimmick ist meines Erachtens gut. Und seine Innenleistungen sind echt super. Gut, dass man ihn aus dem... Naja, erst hat man ihn aus dem Tag Team raus jetzt eigentlich das Tag Team mit Justin Gabriel geplant, welches natürlich voll durchgestartet hätte bei WrestleMania, aber Gabriel hat sich verletzt, deshalb freue ich mich auf eine Rückkehr von Gabriel. Tyson Kidd ist ja aktuell bei... Entweder wieder gesquashed bei SmackDown oder er ist bei Superstars oder NXT. Also der Mann ist echt Geld wert. Er, man kann ihn leicht in den IC, United States Titel, ähm, ja, Teich sozusagen, in den See werfen. Und ihm einfach mal so einen Titel geben. Oder einfach mit Justin Gabriel ein Tag Team. Das würde mich sehr freuen. Dann haben wir einen ja, inoffiziellen Superstar, sozusagen Undertaker Face. Das Gesicht von SmackDown, mehr muss man nicht sagen. Einfach, was der Mann geleistet hat, ist alles klasse. Bei Raw hat er mir nie gefallen, er ist einfach nur, er nur, er nur, nur er darf bei SmackDown sagen, ich bin das Gesicht von SmackDown und ja, wenn er zu Raw geht, dann hat SmackDown irgendwie ein Problem, auch wenn er nie da ist. Wade Barrett. Ich finde Wade Barrett gut. Sein Gimmick ist auch gut, er ist Heal. Und ich, bei Raw hatte man mich dann zuletzt nicht mehr so überzeugt, Aber bei Smackdown hoffentlich wieder nach seiner Verletzung durchstarten und ich finde es gut, was man bis dahin gemacht hat. Dann haben wir Yoshitatsu Face. Der Mann ist gut für scorch Matches. Den Mann könntest du. Naja, man kann man mit ihm vom Gimmick her machen. Ich finde, der hat kein wichtiges Gimmick und das Gimmick kann man auch nicht unbedingt viel dran machen. Zu NXT, Superstars oder Entweder entlassen. Schnell noch die Divas. AJ finde ich gut, Aksanev gut. Alicia Fox ist random. Caitlin finde ich gut. Leila gut. Natalia finde ich gut. Leider unter Wert verkauft. Rosamand ist gut. Terminus Snooker sollte mal wieder aufgebaut werden. Entertainer wird hier gelistet. Hornswoggle. Face. Er ist einfach nur lustig und das war's. Backstage Interview mit Striker. Ringsprecherin Lillian Garcia. Leider macht sie sehr viele, viele, aber man kann das verzeihen, glaube ich. Ringsprecher von Alberto del Rrr. Rrr. Rio, Ricardo Rodriguez, Superstar-Kommentator Bukati und die anderen Kommentatoren Josh Matthews und Michael Cole. Also diese Team, da gefällt mir das Team rund um die Ansage und alles schon gut. Dann noch schnell zur WWE NXT Moderator bzw. Host des Ganzen, Matt Striker Face. Gut, dass er diese Rolle einnimmt. Gut, dass er keine Matches mehr macht. Aber auch gut dass man ihn in die Fäden involviert. Also das gefällt mir gut. Superstar Derek Bateman Face. Ich finde ihn einfach nur lustig, der Mann. Vielleicht sollte er mal nicht so lustig sein. Aber als Heal war er auch gut, aber als Face finde ich ihn noch besser. Und Derek Bateman ist mein Lieblings-Superstar. Neben Johnny Curtis bei NXT. Und ja, ich finde ihn gut und er sollte einfach bei SmackDown kommen. Dann haben wir Johnny Curtis Heal. Wow, dieses Gimmick. Dieses Gimmick die ist Echt klasse. Ich habe noch nicht so ein geiles gimmick bei NXT gesehen. Der Mann sollte einfach mal, äh, ja, sollte bei SmackDown kommen. Dort das gleiche machen. Einfach mal ein paar Leute weghauen. Da kannst du ja bei SmackDown ihm mal Yoshitatsu als Futter vorwerfen. Und ja, der Mann hat Zukunft. Dieses Gimmick ist einfach nur klasse. Ich finde es super und ich hoffe, dann machen wir was aus. Dann haben wir Percy Watson, Face. Nicht zu Rollstecken, bitte nicht, wenn dann zu SmackDown. Der Mann macht einen guten Job. Macht einen guten Job. Und super, super in Ring-Leistungen. Und ich finde den Mann echt gut. Ja. Die Divas sind dann Maxine, Heal. Klasse Charakter. Ich, die beste Diva, die ich jemals bei NXT gesehen habe. Wenn, dann zu SmackDown. Obwohl, bei NXT ist es gut aufgehoben. Ringsprecher Tony Chirbel. Ring-Kommentator, Josh Matthews, Ring-Kommentator. Und Match-Koordinator, William Mugl. Riegel. macht seine Arbeit hier saugut. Der Beste bei nxt Vom Kommentatorenteam, muss ich sagen. Und er macht es einfach nur klasse, was er da macht. Und ja, ich hoffe mal, dass man das sieht, dass der gute Willem Wiggel Talent hat und ihn mal zu SmackDown bringt als Kommentator, wenn er am um Booker Tee weg. Aber ich hoffe, das passiert mal demnächst. Und das war's eigentlich. Äh, alles in allem war es das mit den ganzen Sachen, was ich zu klären habe. Also viele, viel Bedarf hat die WWE schon noch Sachen zu machen. Und ja, das war jetzt die Spotlight On-Ausgabe. Wir sind, sind schon bei 33 Minuten. Ich hoffe, ich hoffe, euch hat die Ausgabe gefallen und Rest, die äh, Seite ist wrestling takeoverde Wir haben auch einen Blog ganz neu. Den auch bitte mal besuchen und ja, Social Networking könnt ihr auch mal betreiben mit Wrestling Takeover Podcast in Verbindung setzen und so. Auch mich könnt ihr anziehen alles. Ja, das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Und ich hoffe, es, euch hat's gefallen. Und dann Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Mittwoch und bis die Tage. Ciao.